Сонце по воді Виграє, виблискує. Вітерець легенький Брижи по ріці пускає Листям підсохлим на верболозах Шелестить Згори Затичує щось пливе Таке не наче колода чимала Продовгаста І бурони за нею Незвичайно довгі тягнуться Здобич на ріці Знайшлася зовсім скоро Такого хоча Мимрія не чекала. Цілком беззахисні, двоногі істоти зібралися невеликими зграйками у водій на березі. Ящерка зауважила їх ще звіддалік і вирішила якнайближче підкрастись непоміченою. Вона не забула про вітці, яку отримала від однієї зграї таких істот кілька днів тому, тож зараз було важливо не дати їм зібратися всім гуртом. Потрібно їх якомога більше розпорошити, розігнати. Поодинці їх буде легше переловити. Вона вже чула в пасті смак їхньої ніжної, солодкої плоті. Тож і далі пливла, ледве стримуючись, та все ще, виставивши з води лише очі Ніздрі, підгрібала хвостом тихо, обережно. Як найдовше, як найдовше слід було лишатись Непоміченою. У воді запахло кров'ю. Спершу слабенько, ледь, ледь відчутно, потім синіше, наростаючи, пробуджуючи у ящерки все більший голод. Запах струменів проти течії знизу, завернутий якимось підводним потоком. Чотири чорні, незграбні постаті скупчились на мілководді навколо п'ятої, всієї у білому, Невеликої й неподібної до решти двоногих. Ця істота теж була двоногою, Але зверху мала дві пари передніх кінцівок, Два тулупи і дві голови. Ще дві постаті, в чорному, Також зайшли у воду І щось, підвиваючи, повільно походжали. Інші двоноги стояли віддалік на березі. Атакувати слід було тих, що у воді. Здобича ж сама просилася, пропонувала себе. Хотіла бути з'їдиною. Голод клубочився внутрі. Очамимря нечутно підпливла до них вже зовсім близько, доки зважилась на остаточний кидок. Сталося все раптово. Ніхто і спам'ятатися не встиг. З води, з неба, з потойбічного світу несподівано вилетіла велетенська голова з роззявленою пащою, безмежною і бездонною. Першу всім видалось, що це превелика щука, раптом виронула і зависла в повітрі просто за спинами у няньок і князівин. Услід за головою з води хвилясто здіймався довжелезний сірий тулуб з гострим гребенем по спині. Дога піниста хвиля від тулуба йшла до берега, починаючись у тому місці, де виринала тварина, викривленою дугою, який все не було і не було кінця. Кричати почали всі одночасно, люто й розпачливо, без слів. Завили двоє волфів, які стояли у воді. Затучилися, опустилися на окарачки. Коді стали дибки, сахнулися, скинули себе кількох гриднів і рвонулись у бік пагорбів, подалі від ріки. Ті, що зуміли стримати коней, боролися з ними, натягаючи повіддя, змушуючи переляканих тварин повернутися і зайти у воду. Князь кричав, широко розкривши рота. Його рідке рудувате волосячко розвівалося на вітрі, що роптово здійнявся, неначе від реву страшної потвори, яка все ширше, роз'являючи свою пащу, лискучою сірою горою вставала над беззахисними няньками і князівнами. Кирюха опустився на одне коліно, висмикнув з мішковини Калашнікова і спробував прицілитися. Няньки і дівчата перебували на лінії вогню, тож він не поспішав натискати на гачок, спіймав себе на думці, що страху не відчуває». Минулої ночі він бачив її, а вона його не бачила. Тож, якщо сидіти нерухомо, тварюка може не помітити, не напасти. Треба тільки зберігати нерухомість, хоч як би не було страшно. Цілковиту нерухомість. Не ворушитись, не дихати, не... Азаріян такий справді був найкращим наїзником. Він швидко опанував коня, Повернув його трохи боком, щоб вид гігантської ящерки налякав тварину, і почав наближатися у спіненій воді до няньок і наляканих князівин. Ось-ось і досягне їх старший над десятниками. Ось-ось з коня нахилиться, руку простягне, вхопить висмикне доньок улюблених князівських з пащі рептилії ненажерливої.